Sedan var frågan vart hären skulle gå därnäst. Beträffande slutmålet hade man tre klara alternativ. Antingen att gå till de vänligt sinnade tartarerna på Krim. Eller till Turkiet. Eller att marschera direkt tillbaka till Polen. Det sista alternativet var kanske det svåraste. Då det skulle innebära att man skulle tvingas slå sig igenom de ryska ofientligt sinnade polska trupper som fanns i södra Polen samtidigt som förföljande ryska styrkor skulle finnas i ryggen På så vis var både Turkiet och Krim bättre val Om man styrde kosan till någon av de trakterna skulle man inte behöva slå sig fram vägen skulle vara mer eller mindre fri Dessutom fanns det bakom dessa alternativ alltid potentiella nya allianser av dessa två det Turkiet ha varit den svenska ledningens första hands val. Från turkisk land var kommunikationerna till Polen mycket goda. En reträtt till Turkiet betydde att armén måste ta sig över Njepen. Den vägen var betydligt kortare än det andra alternativet. Det vill säga att gå över Vorskla och följa Njepen på dess östsida ner mot Krim. Det var emellertid osäkert huruvida det fanns någon passage tillgänglig över Njeper. Det yttersta vägvalet, Turkiet eller Krim, var beroende av detta. Utan möjlighet att gå över Njeper måste man gå till Krim-tartalarna. Huruvida skulle gå till Krim eller till Turkiet var ett avgörande kungen sköt upp tills man fick kontakt med de svenska detachmenten vid den nedre delen av Vorskla funks- och posteringar. De borde nämligen veta om det gick att korsa neper. Och Gyllenkroks fråga vart man var på väg uttryckte Karl det solunda. När vi kommer till Funken först så får vi se oss om vidare. Det var Gyllenkroks som fick uppdraget att organisera avmarschen. Han föreslog att man skulle gå med det värdefulla och trögrörliga artilleriet i täten. Eskorterat av 300 man Något som kungen genast godkände Generalkvartermästaren red bort för att sätta igång förberedelserna Striderna kring belägringsverken vid Poltava hade satt igång I samma ögonblick som överste kronman sagt nej till det ryska erbjudandet om kapitulation Kampen var växlingsrik Ryssarna bytte anfallsförband tid efter annan Attack efter attack slogs ut mot svenskarna. Stundtals gjorde ryssarna ett smärre avancemang, bara för att strax bli drivna tillbaka av en motstöt. I cirka en halv timme vältrade stormvågorna fram och åter över de krutdimiga löpgravarna innan den ryska anfallskraften var slut och lugnet återla sig. En paus i striderna inträdde. De båda sidornas soldater kunde sträcka på sig och såg nyfiket bort mot varandra. Någon gång fram emot eftermiddagen avbröt svenskarna striden. På kronmans order drog sig trupperna ur belägringsverken ner i den bakomliggande ravinen där de haft sitt läger. Samtidigt kom den 24-årige dragonkaptenen Carl Gustaf von Trautwetter sprängande med order från kungen. Förbandet skulle in vid en viss angiven gård förenar sig med en grupp livgardister på 200 man som haft sin postering drygt 3 kilometer söder om fästningen vid Niznjimlini tillsammans skulle de sedan marschera till bagaget vid Puskorjavko Kronman och hans män bör vid det här laget ha förstått att den nervöse parlamentärens tal om att den svenska armén blivit slagen inte alls var en listig lögn utan en oundviklig sanning när de marscherade iväg förföljde ryssarna dem inte. Av de två regementen som burit huvuddelen av stridens börda hade södermanlänningarna lidit de största förlusterna. Men även kronobergarna hade tappat mycket manskap och befäl. Och bland deras döda räknades även regementsprästen Abraham Inberg. En del svenskar som tagits till fånga under kampen hade dessutom massakrerat. Allt som allt låg nära 160 döda svenskar kvar i löpgravarna, i Körspärslundarna och nedanför Poltavas palisader. Nästa man som inställde sig hos kungen var Levenhaupt. Han hade anlänt till trossen vid ungefär samma tidpunkt som kungen, troligtvis i följe med den större grupp hopprafsat fotfolk som följt Karl över slätten. Efter att ha letat reda på sina vagnar och stoppat i sig lite bröd och vatten letade han upp majestätet som fortfarande satt i kaläsen. Kungen fortsatte att oroligt fråga efter piper och rensköld. En hel rad rykten om deras öden var i omlopp och personer som påstod sig veta vad som hänt blev eftersända och utfrågade. En ryttmästare visste att berätta om renskölds tillfångatagande men när det gällde piper fanns ingen klarhet att få man enades om att han antingen var död eller fånge